7. Og dette er loven om skyldoffere. Det er noe høyhellig. På det stede, hvor de regelmessig slakter brennoffere, skal de slakte skyldoffere, og dets blod skal den stenke rundt omkring på altere. Når det gjelder allt dets fett, så skal han av det frambære fetthalen og fettet som dekker innvollene, og begge nyrene og fettet som er på dem, såvel som det som er på hoftene. Og når det gjelder vehenge på leveren, så skal han fjerne det sammen med nyrene og presten skal lade ryke på altere som et illoffer til Jehova. Det er et skyldoffer. En hver av mannkjønn blant prestene kan spise det. På et hellig sted skal det spises. Det er noe høyhellig. Som med syndoffere, slik er det med skyldoffere. Det er én lov for dem. Den presten som gjør soning med det, ham skal det tilfalle. Når det gjelder den presten som frambærer en hvilken som helst manns brennoffer, så skal huden av det brennoffere som man har frambåret for presten tilfalle ham. Og hvert kornoffer som bakes i ovnen, og hvert som tilberedes i fettgryten og på bakstehellen, tilhører den presten som frambærer det. Det skal tilfalle ham. Men hvert kornoffer som er fuktet med olje, eller er tørt, skal tilfalle alla Arons sønner, den ene såvel som den andre. Och detta er loven om fellesskapsoffere, som hvem som helst frambærer for Jehova. Hvis han vil frambære det som uttrykk for taksigelse, da skal han sammen med takkoffere frambære usyrede ringformede kaker fuktet med olje og usyrede tynnkaker smurt med olje og godt sammenrørt fint mel som ringformede kaker fuktet med olje. I tillegg til ringformede kaker av syret skal han frambære sin offergave sammen med sine fellesskapsofferes takkoffer, og av det skal han frambære en kake av hver offergave som en hellig andel til Jehova. Den presten som stenker fellesskapsoffrenes blod, han skal den tillfalle. Och kjøttet av hans fellesskapsofferes takkoffer skal spises den dagen han frambærer sitt offer. Han skal ikke legge noe av det til side til om morgenen. Och hvis hans offergaves slaktoffer är ett løftoffer eller en frivillig offergave, skal det spises den dagen han frambærer sitt slaktoffer, og neste dag kan det som er igjen av det også spises men det som av slaktofferets kjøtt den tredje dagen skal brennes opp med ill. Hvis i midlertid noe av fellesskapsofferets kjøtt virkelig blir spist den tredje dagen, vil den som frambærer det ikke bli tatt imot med godkjennelse. Det vil ikke bli regnet ham til gode. Det vil bli noe som er vemmelig, og den sjel som spiser noe av det vil måtte svare for sin misgjerning. Og kjøtt som kommer i berøring med noe som helst urent skal ikke spises. Det skal brennes opp med ill. Når det gjelder kjøttet, så kan alle som er rene spise kjøttet. Og den sjel som spiser kjøttet av fellesskapsoffere, som er till Jehova, mens hans urenhet er på ham, den sjelen skal avskjæres fra sitt folk. Og dersom en sjel rører ved noe som helst urent, et menneskes urenhet, eller et urent dyr, eller noe motbydelig som er urent, og vittelig spiser noe av kjøttet av fellesskapsoffere, som er till Jehova, da skal den sjelen avskjæres fra sitt folk.» og Jehova fortsatte å tale til Moses i han sa. Tal til Israels sønner og si, dere skal ikke spise noe som helst fett av en okse, eller en vær, eller en jeit. Fettet av et selvdødt dyr, og fettet av et dyr som er revet i stykker, kan imidlertid brukes til et hvert annet tenkelig formål, men dere skal ikke under noen omstendighet spise det. For en enhver som spiser fett av det dyre som man frambærer til offer av for Jehova, den sjelen som spiser det, skal avskjæres fra sitt folk og dere skal ikke spise noe som helst blod på noen av de stedene dere bor, hverken av ful eller av dyr. En hver sjel som spiser noe som helst blod, den sjelen skal avskjæres fra sitt folk. Og Jehova fortsatte å tale til Moses i han sa, «Tal til Israels sønner og si, «Den som frambærer sitt fellesskapsoffer for Jehova, skal av sitt fellesskapsoffer bære fram sin offergave for Jehova.» Hans hender skal bære fram fettet på brystet som Jehovas illoffre. Han skal bære det fram sammen med brystet for å svinge det fram og tilbake som et svingoffer fremfor Jehova. Og presten skal ha fettet ryke på altere, men brystet skal tilfalle Aaron og hans sønner. Og det høyre lårstykket skal dere gi til presten som en hellig andel av deres fellesskapsoffre. Den av Aarons sønner som frembærer blodet av fellesskapsoffrene og fettet, ham skal det høyre lårstykket tilfalle som en andel. For svingeofferbrystet og den hellige andelens lårstykke tar jeg fra Israels sønner, fra deres fellesskapsoffre, og jeg gir dem til presten Aaron og hans sønner som en forskrift til uavgrenset tid fra Israels sønner. Dette var Aarons prestlige andel og hans sønners prestlige andel av Jehovas illoffre, på den dag han fremstilte dem for at de skulle tjene som prester for Jehova, slik som Jehova hadde gitt befaling om å gi dem på den dag han salvet dem blant Israels sønner. Det er en forskrift til uavgrenset tid for generasjon etter generasjon. Dette er loven om brennoffere, kornoffere og syndnoffere og skyldoffere og innsettelsesoffere og fellesskapsoffere, slik som Jehova hadde befalt Moses på sinai den dagen han befalte Israels sønner å frambære sine offergaver for Jehova i Sinai-ødemarken.